Welcome Annie Lux. Hi there. Popikon, stilikon. Just att många inte tyckte att det var okej att utmana könsnormerna på det här sättet. Annie fortsätter att må dåligt och ifrågasätter allting vad hon håller på med. När vi, när vi jobbade på en spelning så kunde det vara liksom slitsamt och de liksom kommer inte överens riktigt. And it became impossible for either of us to, to, to be together in a room. December 1980 Högt över Indiska oceanen Nersjunken i flygplansstolen Sitter en förtvivlad sångerska från Skottland Hennes korta frisyr är blonderad Och kindbenen höga Men det som är mest framträdande just nu Är de mörka ringarna under ögonen Är ni är helt slutkörd. Men tankarna som snurrar i hennes huvud- hindrar henne från att somna. Trots att hon bara är 26 år- oroar hon sig för att hennes artistkarriär är över- innan den knappt hunnit ta fart. Turnén i Australien har varit en madröm. Annie inser motvilligt- att rockbandet The Tourists som hon sjunger i- fullständigt har kollapsat- Fast spänd i det trånga sätet, i den lilla kabinen, förstår Annie att hon behöver göra en radikal förändring. Innan hon hinner ångra sig vänder hon sig till sin pojkvän som sitter bredvid. Annie och Dave har varit ett passionerat kärlekspar i fyra år. Lika länge som de spelat musik ihop. 12 000 meter upp i luften förstår de båda att det inte längre funkar- de är överens om att deras kemi är en kreativ urkraft som om den får blomma fritt utan hinder är ostoppbar. Men för att det ska bli möjligt måste de offra något. När planet många timmar senare landar i ett gråmulet London har de bestämt sig. Annie och Dave har gjort slut. För att istället kunna satsa allt på sitt musikaliska partnerskap. Du lyssnar på p musik Musikdokumentär om Annie Lennox, Eurythmics, syntar och en stilikon i kostym. Jag heter Siri Hill. London, hösten 1972. På trappan till The Royal Academy of Music står en lång och smal 17-åring. Den mäktiga tegelbyggnaden som tonar upp sig framför henne är både lockande och skrämmande. Annie Lennox tar ett djupt andetag och sträcker på sig. Med ett fast grepp om sin tvärflöjt öppnar hon sedan den tunga porten. Det här är hennes första dag på den prestigefulla akademin för klassisk musik. Och hon är dessutom helt ny i stan. När hon kliver in i den pampiga foagén slår det henne hur långt hemifrån hon är. Här finns inget som påminner om den trista skotska hamnstaden hon kommer ifrån. En, som hon heter, föds på juldagen 1954 i Aberdeen. Det här är musikjournalisten Karin Bolin -Därne. Och växer upp i en ganska sliten trea i det här otroligt gråa Aberdeen där graniten verkligen ger total färglöshet till staden. Hon kommer in i väldigt tidig ålder på musik. Hon får ett leksakspiano när hon är i 3-4 års åldern som hon börjar knapa ihop sina egna små stycken på. Annie växer upp som enda barnet i en arbetarklassfamilj i Aberdeen i Skottland. På kvällarna ligger hon i sitt rum och lyssnar på den lilla transistorradion på nattduksbordet. BBC One är favoritkanalen och hon fascineras av soul som Stevie Wonder, Supremes och Marvin Gaye. Hennes vänner har sagt under den här tiden att de har aldrig sett henne börja fnissa åt någonting. Så hon är en ganska allvarsam person, otroligt vacker, med långt blont hår, uppsatt i två flätor hela tiden. Och blir kallad för guldlock. Men hon själv kämpar verkligen från tid i tid i barndom med att hitta sin plats. Som tonåring börjar Annie känna att Aberdeen är alldeles för litet. Hon vill mer. Uppleva mer. Och öppningen kommer när hon antas till Royal Academy of Music i London- men tiden på Royal Academy of Music blir inte vad hon tänkt sig. Repetitionen är i full gång och Annies soloparti närmar sig. Men istället för att göra sig redo så låter hon långsamt blicken vandra runt bland klasskamraterna. Hon ser hur de inlevelsefullt ger allt på sina instrument. Annie däremot har glömt sin tvärflöjt hemma. Hon hatar skolan. Hon hatar den elitism och det snobberi som finns bland eleverna, som till skillnad från Annie kommer från välbärgade familjer. Dessutom har hon insett att hon också hatar klassisk musik. I en intervju med norska NRK många år senare berättar Annie hur hon överger den klassiska musiken för en ny passion. I started to sing. It was something that was more spontaneous, more natural to me. Whereas studying an instrument, which instrument. And I got bored with it. I didn't want to pursue it anymore. And I, I liked the idea of singing directly like that, just to sing, to be a performer, to be a songwriter. När det är dags för Anis solo. Blir det tyst från hennes horn. Hon sitter demonstrativt kvar utan sin tvärflyt. Läraren stoppar orkestern och blir rasande. Här på skolan finns inte utrymme för slarv. Annie käftar emot och till slut blir hon utkastad ur lektionssalen. Annie har det tufft på skolan och för varje dag som går ifrågasätter hon allt mer vad hon gör där. Tre dagar innan sin examen så sticker hon helt enkelt. Hon säger det. jag kommer inte att ta någon examen härifrån. För att jag känner att det rimmar så himla illa med, med allting som jag har gått igenom på den här skolan. Och det har inte alls gett mig det jag vill ha. Det har gått några månader sedan Annie hoppade av skolan. Nu kryssar hon sig fram mellan borden på den vegetariska restaurangen Pippins i London. Hon böjer sig fram och torkar av ett av de kladdigaste med en fuktig trasa. Hon suckar tungt och drar åt förklädet som hänger förlöst. Under den här tiden så hankar sig Annie Lennox fram med diverse ströjobb- och spelar i olika konstellationer som hon hittar i Melody Maker på olika annonser- och lever ett väldigt povert liv. När arbetspasset börjar närma sig sitt slut- kastar Annie en blick ut genom fönstret. Hennes kompis Paul- har övertalat henne om att hon absolut måste träffa en kille som heter Dave. Paul är övertygad om att de skulle passa bra ihop musikaliskt. Så de har stämt träff på restaurangen. Men när hon utanför restaurangfönstret ser killen som Paul kommer dragandes med- får hon en chock. Annie berättar om mötet i dokumentären Omnibus- så kommer en eh, märklig varelse iklädd en stor hatt med en blomma i och blör ur ena örat för han är nypierced. Annie tycker att Dave ser ut som en lodis. Men hans första intryck av Annie är dock ett helt annat. Så fort han ser hennes långa bruna hår genom restaurangfönstret så lutar han sig fram och andas mot rutan. I imman som bildas skriver han Will you marry me? I dokumentären Omnibus berättar en glasögonprydd Dave Stewart om deras första kväll tillsammans. Och sen, hon gick vi till hennes little room i Camden Town. And um, there was something about Det I I I mean, something about her. jag. Kind of like really. so Det ska visa sig att Dave har helt rätt. Det tar inte många timmar innan Anis uppfattning om Dave förändras. Och de hittar varandra. Både musikaliskt och känslomässigt. Och från den där första natten tillsammans är de ohyljaktiga. Ja men de är väl det här klassiska exemplet på Oppositor Tracks. Alltså. Och det var ju på något sätt i musiken de möttes. Det här är Christian Kopponen Wikström. Han har varit ett stort Eurythmics-fan ända sedan han var 15 år. De är väl på sätt och vis båda lite så ofrivilliga outsiders som, som hittar varandra och, och blir kära. Och ganska snart så flyttar de ihop. Annie kliver över tegelstenarna som ligger löst framför toaletten. Enrummaren i rivningskåken I allt hon och Dave har råd med. De har knappt pengar till mat. Och inte blir det bättre av att Dave är fast i ett tungt drogmissbruk. Annie inser att situationen är ohållbar- hon köper en anteckningsbok- och börjar skriva ner hur mycket droger Dave tar varje dag. Sen övertalar hon honom att trappa ner lite för varje dag. Efter ett år är Dave ren. And it's the now, and blind among the Det är den 7 juni 1979- –och bandet The Tourists spelar i tv-programmet Top of the Pops. Längst fram vid mikrofonen står 24-åriga Annie Lennox– –i vit blus med krås, tajta spandexbyxor och hockeyfrilla. Hon är hårt sminkad med röda läppar och blå ögonskugga. Bredvid henne står Pete Coombs och tillsammans– –sjunger dem Blind Among the Flowers. Hennes röst är kaxig, men varm. Punk och soul, i en perfekt mix. Lite i bakgrunden står Dave med sin gitarr. Några år tidigare har Dave, Annie och Pete bildat The Tourists– –tillsammans med ytterligare två medlemmar– de släppte tre skivor totalt och eh, turnerade på olika platser runt om i världen i USA- och vissa delar i Asien och eh, inte minst i, i Storbritannien. Pete Coombs skrev i stort sett alla låtar med några få undantag. Och eh, jag skulle säga att det är melodiös gitarrmusik med intelligenta texter. The Tourists är ett energiskt liveband- inte minst Annie får mycket uppmärksamhet där hon studsar fram över scenen– –pendlar mellan sin keyboard och mikrofonen. Redan nu har Annie börjat leka med sin image– –och media uppmärksammar hennes androgyna utstrålning. Från första parkett får Annie dessutom uppleva den sexism som präglar musikbranschen –och hur media bemöter henne jämfört med hennes manliga bandkollegor– när Pete Coombs får frågor om musiken så får Annie svara på frågor om när hon och Dave ska gifta sig. Första skivan med The Tourists gör inte mycket väsen av sig. Vändningen kommer när de i slutet av 1979 släpper en cover på Dusty Springfields I Only Wanna Be With You som singel. Låten blir precis det som Annie och Dave längtat efter, ända sedan dagen då de började spela tillsammans. En hit. has the has a tour again. Well, we we've only just started. Right. We got held up by the famous air strike and we were stuck in Bangkok for a couple of days. You were stuck in Bangkok? Yeah, we were, yeah. Yeah. Det är slutet på 1980 och Annie gästar det australiensiska musikprogrammet Countdown. Hon har en kortklippt frisyr med lång blond lugg, bär smala kristallörhängen och en guldfärgad klänning. Hon berättar om hur bra deras pågående turné går. Men Ernests ansträngda leende och försöka låta positiv är bara en fasad. Hennes inre är i kaos. The Tourists balanserar på kanten till totalt sammanbrott. Problemen började med låten I Only Wanna Be With You. Trots att den blev en hit så sågas bandet av trendkänsliga kritiker. De tycker bandet gjort det enkelt för sig genom att släppa en trallvänlig cover som singel. Dessutom känner sig bandet utnyttjade av sitt management. Och Annie, som länge kämpat för att få divren. Ren- har nu fått en ny missbrukare på halsen. Pete Coombs har redan då alkoholproblem Och det är stora slitningar. Dave och Annie har kommit ännu närmare varandra- när det gäller även den professionella biten- och tycker, känner sig utanför. De känner att de inte riktigt får vara med i The Tourist. Det är liksom ingen idé att komma med förslag, idéer, låtar längre. Utan det är Pete Coombs som för- The När The Tourists turné når Australien är det med andra ordet band i sönderfall. Och det blir inte bättre av att Pete Coombs tar en överdos och hittas nästintill död i en knarka kvart i Sydney. Sångaren skickas raka vägen hem till England. Pete. Kums är ju i väldigt dåligt skick i slutet där. Jag vet att de sista datumen på den turnén som de var ute på då spelar de faktiskt utan Pete Kums. Så Anne Lennox sjunga alla stämmor i låtarna, de, de sista spelningarna. När turnén är över och Annie och Dave kliver på planet hem till London inser de att The Tourists dagar är över. Och det är nu. Som Annie och Dave bestämmer sig för att fortsätta göra musik på egen hand. Som duo. Helt på egna villkor. Inga fler kompromisser eller direktiv från producenter, andra bandmedlemmar eller skivbolagsfolk. Men högt där uppe i luften så inser de att satsningen har ett pris. Annie och Dave har tillbringat varje natt tillsammans ända sedan de träffades för fyra år sedan- men om de ska lyckas med musiken så måste de lägga allt fokus på just den. Deras kärlek kommer behöva stå tillbaka. När de går ut genom gaten i London gör de det inte som ett kärlekspar utan som artistduon Eurythmics. På så sätt så är ju deras historia ganska unik för att fortsätta som du och på något sätt nästan tillbringa all vaken tid tillsammans. Det är ju nästan som att vara ihop eller som ett kärlekspar. Det är svingkallt och trångt i den gamla vännen. Annie, Dave och deras kompmusiker hackar tänder av kylan. Turnén som följer på Eurythmics första album In the Garden är allt annat än glamorös. Duon har inte blivit någon succé som de hoppades när beslutet fattades på den där flygresan hem från Australien. Plattan har floppat. Skivbolaget är besvikna över försäljningssiffrorna och överväger att droppa duon. De inser att för att kunna fortsätta som Eurythmics så måste de ha ett kapital. De får Dave Stewart idén att de ska uppsöka en bankman på Barclays i Crouchend. I ett sista desperat försök att rädda Eurythmics tar den före detta lodisen Dave Stewart på sig en kostym. Han ställer sig framför spegeln och försöker snabbt förvandla en excentrisk popstjärna till seriös affärsman. Där lyckas de sälja in idén att han ska låna dem 7000 pund så att de ska kunna köpa studioutrustning för att kunna spela in det som då sen blir deras mästerverk. För banklånet hyr Annie och David ett skabbigt och trångt rum ovanpå en ramverkstad. Det är dålig luft, men den egna lilla studion- ger dem total konstnärlig frihet. Där finns inte plats för några trumsätt eller sångbås. Men det gör ingenting. För Dave har blivit besatt av syntar. Att de kan göra allt själv utan studiomusiker- plus att de tar lite plats- gör att instrumentet passar deras behov precis. I sin studio spelar nu Annie och Dave in en ny singel- Förväntningarna är höga. När de släpper Love is a stranger så blir det inte alls det som de hade hoppats på utan den floppar rejält. Musikjournalisten Karin bolin därnägen. Annie fortsätter att må dåligt och ifrågasätter allting vad hon håller på med. Hon är helt beredd, har i princip bestämt sig för att lägga av, flytta hem till Aberdeen och bli flöjtlärare. Ingenting går som de har tänkt sig. Stämningen i den hemmasvickrade studion är dyster- Annie och Dave säger inte mycket till varandra. Från ramverkstaden nedanför hörs maskinernas dunkande. Ljud som läcker in i mikrofonerna när de spelar in. De känner båda att de inte orkar längre. Annie sjunker ner på marken och kryper förtvivlat ihop i fosterställning. Redo att ge upp. Hon låg där, i en intervju med Paste Studios från 2016 berättar Dave hur han samtidigt som Annie ligger på golvet kämpar med sin nya trummaskin. När Annie hör bitet är det som att hon får en elektrisk stöt. Hon flyger upp från golvet och ställer sig vid synten. Och som av ren instinkt lägger hon en slinga över bitet. Dave fyller i med fler ljud. Och medan han fortsätter jobba med musiken försvinner Ernie iväg med papper och penna för att skriva en text. En halvtimme senare är låten klar. Sweet Dreams har ett driv. Det är en, den perfekta stormen mellan eh, kraftverk och Motown. Och har den här otroliga iskylan som blir Eurythmics stora signum. Men samtidigt den här varma, soliga undertonen. Och det är inte bara låten som går bra. Den kontroversiella musikvideon gör också succé. Annie har också hittat en, en look som hon trivs väldigt väl med. Hon har morotsrött hår, kläs i kostym och är väldigt, väldigt strikt. Kombinationen av de kyliga syntarna och Annies varma, solfyllda röst gör att Sweet Dreams blir en jättehit. Inte bara i England, utan över hela världen. Det är den 28 februari 1984 och Annie sitter i låsen och gör sig i ordning. Hon vet att det hon tänker göra kommer väcka starka reaktioner- men hon har bestämt sig för att det är värt det. Eurythmics är inbjudna till årets Grammy-gala som hålls i Shrine Auditorium i LA. De är nominerade i kategorin Årets Nykomling- och ska dessutom framföra Sweet Dreams live. Men i Annie bubblar ilska och irritation. Sexismen hon upplever i musikbranschen står henne upp i halsen. Den mediala debatten som hon konstant utsätts för eftersom hon leker med både klädstil och utmanar könsroller har fått henne att tappa tålamodet. Och hon sa det att ja, jag ska skapa den ultimata dragqueenen. För att om jag får höra hela tiden kommentarer kring mitt utseende och det ska, jag, ska klä mig så, jag ska klä mig så, då kommer jag dra det här några varv längre. Det till och med ifrågasätts om Annie Lennox verkligen är en kvinna. I och med att hon är så lång och så smal med fantastiska höga kindbenen och hennes ansiktet så när hon väl började sminka sig så var det folk som trodde att hon var transvestit. När Annie kliver ut på Grammy-scenen den här kvällen gör hon det i svart kostym rockabilly peruk och svarta buskiga polisonger. Hon uppträder eh, det som man då kallar dem manskläder, liksom, någon, någon form av elvis stalt Christian Kopponen-Wikström igen. Det skapade i alla fall starka reaktioner. Och återigen så får vi inte glömma bort att det, det fanns väldigt starka reaktionära krafter. Och just att många inte tyckte att det var okej okay att utmana könsnormerna på det här sättet. När de spelat färdigt Sweet Dreams- hörs bara enstaka plåder i den stora lokalen där publiken besvär att skruva på sig. Stämningen är så pass tryckt att producenterna i TV-sändningen lägger på en burkad applåd. In a way, uh, it was more important to Några år senare berättar Annie i NRK om sitt experimenterande med sin image. Jag är en of av alla dessa saker. Så det kom så way och presented presenterade mig själv här. Hon har alltid känt sig som en outsider- och därför så har hon bestämt sig för att vara ännu mer outsider. För det finns ändå ingen som någonsin kommer kunna förstå henne. Så därför så tar hon till de här stilgreppen- de här otroligt vassa- karaktärerna som hon plockar fram och eh, blir med det, med sitt tjusiga utseende och att det klär henne så otroligt bra en stilikon för evigt. Framför den öppna porten till en gammal kyrka i London står en ung blond man och ser ut över kaoset som pågår där inne. Annie och Dave har precis köpt byggnaden- för att ha som både replokal och studio. Nu pågår renoveringen av The Church för fullt- och hantverkare springer runt överallt. Eurythmics tredje album Touch har blivit ännu en succé- och snart ska de ut på världsturné. Den unge mannen som står och hänger i porten ska få följa med. Så repeterar vi där. Vi ja, en vecka kanske- Olle Rommö är 25 år när han får det attraktiva jobbet som live trummis åt Eurythmics. Sen flög vi ut då, den första, första konserten var i Australien. Men alltså det var ju, där kom jag från Stockholm och spelat pubbar och klubbar. och Sitter då i Australien inför 60 000 färs. Ja jag var när <laughs> Men jag minns i alla fall att jag gick på scenen och satt mig bakom det och slog på och så liksom Och jag tycker jässes och så snart. Och folk då som är på horisont med människor jag menar, jag har Annie och David är tydliga med att det är en duo med kompmusiker. Inget mer drama med fler bandkollegor som lägger sig i. De bestämmer. Och även om alla äter middag tillsammans efter konserterna- så är inte Annie en person som hänger mycket med resten av livebandet. Dave var mer, mer extrovert, lekfull. Annie är lite mer tankfull, allvarlig, tillbakadragen. Det har gått fyra år sedan Annie och Dave avslutade sin kärleksrelation. Sakta men säkert har de hittat ett professionellt förhållningssätt till varandra. De respekterar till exempel varandras nya relationer, även om det gör ont. Det uppstår visserligen tjafs ibland, men nu handlar det om konstnärliga meningsskillaktigheter. När vi, när vi jobbade på inspelningar så kunde det vara liksom stunder där det var liksom slitsamt och någon liksom kom att och så vidare. Men ändå så var det liksom en kreativitet som kom ur det här på något vis. Men alltså det, det var inte liksom att de var ovän i det och så inte annat. Alltså. Men jag menar det var under en som alltså, liksom allting var toppen. Och sen var det någonting då de att reda ut. Alltså. Då gick jag alltid ut och tog en kopp kaffe. <gör> Vänta till att lugna ner du liksom. huh? you know i Huh? inte Fine. Okay, fine. Annie är helt klädd i läder när hon börjar bråka med sin motorcykelkille i musikvideon till låten Would I Lie to You? Killen drar iväg och Annie kliver beslutsamt in backstage till konsertlokalen I låsen träffar hon på Dave som stöttar henne. Be yourself tonight. När Annie sedan dansar ut på scenen är hennes MC-outfit borta. Klädd i en tight svart klänning och med knallröda läppar osar hon självsäkerhet. När hon gör Would I Lie To You och den videon så är, har hon sagt att det är också ett uttryck för att skapa den perfekta queenen. Så att det är hennes roll att ta det ännu ett steg vidare- och göra en otroligt feminin, sexig persona. Men som fortfarande folk som hon visste att det skulle ta sig emot- inte vet, är det en man jag tittar på? Är det en kvinna? Vad är det, vad är det för någonting som, som jag ser på? Tittar man på videos från den här tiden så ser man ju liksom att eh, den här kvinnan i kostym som vi lärde känna i tidiga Eurythmics- eh, –är ju inte där längre. Men det för henne är ju exakt det som feminism är. Nämligen att utmana, få folk att tänka till– –vad är det egentligen som är manligt och kvinnligt? Vad är det som man får lov att göra som kvinna? Vad är det som säger att man inte får lov att göra så här? Rent kommersiellt verkar inte Eurythmics kunna göra några fel vid den här tiden– Albumen Be Yourself Tonight från 1985- och Revenge, som släpps året efter, blir mega megasuccéer. I mitten av 80-talet är Eurythmics ett av världens största band. Under inspelningen av skivan Savage- sker en förändring i hur Annie och Dave jobbar- Istället för att vara tillsammans under den kreativa processen arbetar de nu på varsitt håll och på olika platser. Annie jobbar med texterna för sig medan Dave befinner sig i en studio i Frankrike och gör musiken tillsammans med Ole Romme, som är den enda utomstående musikern på skivan är det här att spela in, och liksom att, att vara kreativ, alltså det är sånt, det är sån nära grej. Va? Sitta i ett litet rum och liksom skriva låtar. Och... det är liksom ett djupt känslomässigt engagemang. Och jag kan tänka mig att sitta med ett sånt djupt känslomässigt engagemang med någon som man faktiskt har haft en relation med. Liksom Det är svårt att liksom separera på grejerna, kan tänka som nu hunnit fylla 32, går igenom mycket privat- hennes pappa dör- och hennes förhållande tar slut- samtidigt som Dave gifter sig- och blir pappa. Det där var alltid lite, tror jag, liksom en, en grej. Liksom när hon hade någon, något med någon annan- och, och också när Dave hade något med någon och så vidare. Var det, det är som att deras gamla relation där- liksom, det, det var nåt eh, som på något sätt släpade efter. Liksom. Relationen mellan Annie och Dave är ansträngd- och Savage- kommer bli en helt annan platta än deras tidigare, mer poppigare skiver. Det var nog flera olika faktorer som gjorde att det inte var helt lätt. Och det återspeglas ju i, i låtarna på Savage. Det är ju en, en ganska mörk skiva liksom. När skivan släpps hösten 1987 förvirrar den de flesta. Att gå från den lättsamma Revenge till en kall och dyster platta som Savage- är ett tvärkast som är svårt för många att smälta. Skivan totalt floppar i USA och i England når den inte alls upp till förväntningarna. En förväntansfull Olle Rommö kliver av planet på Arlanda och drar med handen genom sitt långa hår. Det är oktober 1989 och Eurythmics pågående världsturné har tagit dem till Stockholm. Olle har inte varit hemma i Sverige på två år. Det kommer vara en speciell känsla att få sitta där bakom trummorna framför hemmapubliken, tänker han. Med raska steg går han mot passkontrollen. Men hans förväntan byts snart ut mot förtvivlan. Sen när vi anlände i Stockholm och gick igenom Arlanda flygplats så var det lövsedlar. Eurythmics splittrar upp. Det var som liksom alltså, alltså. Och det, var, det, var liksom, det hade inte varit något tal om det här alls. Olle blir chockad. Och ännu värre blir det när han öppnar tidningen och inser att det är han själv som är upphov till artikeln. Och i, det var Expressen då, mitt uppslaget var liksom två stora bilder på Davianne med en spricka i mitten. Och det blev uppenbart från att tala med den svenska trön i sin ord att, att kommer att var ja, i sådant blåsväder alltså. I panik försöker Olle förstå vad det är som har hänt. Han tänker tillbaka på den långa telefonintervjun han gjorde med Expressen för några dagar sedan. Till slut inser han att journalisten måste ha missuppfattat honom. Hans off-the-record-snack om att Annie och Dave är sugna på att göra varsitt soloalbum- har tolkats som ett tecken på att duon ska splittras. Men här var det då jag som, eh, som sa det då till den här skribenten- som den här skribenten drog eh, slutsatsen då liksom att de skulle splittra ut. Men även om Olle blivit feltolkad ska det visa sig att löpsedlarna trots allt stämmer- Annie och Dave har under turnén kommit fram till att de nått vägs ände. De har bara inte sagt det till någon än. Det finns liksom inget utrymme kvar för att göra det som de själva vill. Utan det har blivit en, en industri av Eurythmics. Och i den här industrin så tappar de både bort sig själva och varandra- Annie och Dave har aldrig riktigt bearbetat det där uppbrottet som skedde på planet från Australien för nio år sedan. Tiden med Eurythmics har snarare varit en slags vrickad variant av parterapi som skett framför journalister, kompmusiker och fans. Musiken har bundit dem samman, men nu är det över. När de sista tonerna på turnéns sista gig i Rio de Janeiro klingar ut säger Annie till de hundratusen fansen i publiken. That's it. See you. We sort of grew apart and it became impossible for either of us to to, to bear being together in a room. Annie beskriver känslan mellan henne och Dave vid den här tiden i dokumentären Omnibus. I mean we couldn't stand it. I couldn't stand it and I don't think Dave could stand it. We'd been through such a lot and there was a lot of resentment And and there but it was never quite really rounded off properly bad Dave. och relationen mellan Annie och Dave kommer vara frostig flera år framåt april 1992 i en studio på Sveriges radio sitter Annie Lennox som nu blivit soloartist. Hon småpratar artigt med programledaren Ulf Elving- i programmet efter tre. Annie håller god min- men egentligen vill hon inte alls vara där. Skivbolaget har mer eller mindre- tvingat ut henne på en promotionturné- för sin första soloplatta, Diva- Tiden efter Eurythmics drar sig Annie Lennox undan från rampljuset. Hon är slutkörd och vill fokusera på sitt äktenskap och sin dotter. Hon har alltid varit en väldigt privat person och blir ännu mer privat. Men Annie fortsätter skriva låtar, mest som terapi. Omställningen att bli mamma har varit tuff. Men när hon hittar en ny musikalisk parhäst i producenten Steve Lipson börjar planerna på en första soloplatta trots allt växa. I radiostudion klingar låten ut och tekniken ger tecken om att de är i sändning. Ulf pratar vidare med Annie om den lyckade solodebuten Diva. Han frågar henne om skivans titel. I think it was a very appropriate title for me. And it's a little humorous. I mean, it's a slightly lite I suppose. Um a part of a long part of my life in a, in a way was spent being a, a kind of a pop diva, if you if you like. And uh, I I'm quite fond of that monster, you know. She's a, she has a fond place in my heart, but it's a separate person from me as a, as an individual really. Till slut ställer Ulf Elving den oundvikliga frågan kommer ju rhythmics någonsin återförenas I don't really know miss your partner? I, I I really care a great deal about him and I, I wish him a lot of happiness but I, I'm not missing him really at this I <laughs> I hope he's not missing me <laughs> Med tanke på den enorma succé som albumet Diva gör finns inte heller någon anledning för Annie att återuppta Eurythmics. Den blir ju oerhört framgångsrik, en oerhört kommersiell framgång- och även om du frågar mig och många andra en konstnärlig framgång. Där hon ju också verkligen bevisar sig själv som låtskrivare. Det är ju ett album, det finns ju inte en dålig låt på det albumet. När Annie skriver sina texter till skivan- så är hon mer personlig och reflekterande än någonsin. Och första singeln heter Why- och är kanske den mest personliga låt som hon har gjort. En uppgörelse med att hela tiden känna sig utanför- känna sig missförstådd och bli arg och vilja slå tillbaka- Efter den andra soloplatta, Medusa, som också blir en succé- drar sig Annie tillbaka igen. Hon har nu passerat 40 och familjelivet blir hennes första prioritet. Återigen stänger hon dörren mot offentligheten. Året är 1997. Steve Stewart befinner sig i sitt hus på Jamaica när han får ett oväntat telefonsamtal. Det är Annie Lennox som ringer. Det här är första gången de pratar med varandra på riktigt sedan Rhythmic splittrades för sju år sedan. Anledningen till varför Annie ringer till Dave är för att Pete Coombs har gått bort i skrumplever efter många års allvarligt alkoholmissbruk. Och Annie känner att det finns bara en person i världen som kan förstå hennes känslor kring Pits bortgång och det är Dave. Dave och Annie pratar i flera timmar. Och där så händer det någonting. De börjar på nytt. Förlusten av deras förra bandkompis Pete gör att de lyckas återknyta banden. Ett tag senare befinner de sig båda i Annies kök i lagar soppa medan Dave plinkar på gitarren. Stämningen är trevande, men ändå respektfull. De äter middag tillsammans och sätter sig sen för att spela och sjunga. Magin finns kvar. De skriver en låt, sen en till och en till. 1999 släpps albumet Peace. Det första livstecknet från duon på tio år. Ett album som ingen trodde skulle hända. Allra minst Annie och Dave. Plattan blir en succé och det återuppstånda Eurythmics ger sig ut på en ny världsturné. Hey, hey, the world today. Now. The bad away. Men det blir bara en comeback-skiva- under åren som följer gör Eurythmics enstaka spelningar- på olika tributes och välgörenhetsgalor. Men Annie är noga med att poängtera att hon numera är soloartist- och att Eurythmics hör till det förflutna. Jag tror att det är svårt att gå tillbaka- och att de ska leva 24-7 med varandra- under väldigt intensiv period- utan de kan ha den lyxen att de kan få värna om sin vänskap- och sin kärlek till varandra i de doser som de två väljer. Annie fortsätter istället med sin solokarriär- på sina egna villkor och i sin egen takt. Sen millennieskiftet har hon släppt tre skivor- som alla hamnat på topp 10 i både England och USA. Den senaste kom 2014- hon har ju släppt flera fina album, det eh, var det ett tag sedan senast. har inte visat några ambitioner och hennes poster på Instagram är ibland, nu behöver jag ta en paus. Nu orkar jag inte med världen mer, eh, jag är en högkänslig person, låt mig vara. Annie Lennox tillbakadragna livsstil gör att hon i långa perioder försvinner ut strålkasta strålkastarljuset. Sommaren 2017. Annie har flyttat till USA- och sitter hemma i sitt hus i Hollywood Hills- när det plingar till i mejlkorgen. Det är en ung talangskatt på en radiostation som skriver. Och hon upptäcker Annie Lennox av en slump- och skriver till Annie Lennox och säger- hej, jag tycker att du har otrolig potential- och det du har gjort är jättebra och om du skickar mer material så lovar jag att du kommer ut till över 100 000 lyssnare. Så ska jag hjälpa dig att bli stor. Annie tar misstaget med ro och lägger upp både mejlet och sitt eget svar på sociala medier. Hon svarar så här, I think I'm in with a chance det är inte så konstigt att den yngre generationen har missat den i också i Eurythmics. Jag gissar att de har en otroligt stor kontroll över sitt material. De är ju inte med i reklamsammanhang. Det är inte så att de fläker ur sig kommersiellt och man hör dem knappt. Utan det här är ett band som är för de nya generationerna väldigt, väldigt okänt. De har blivit tror jag själva ganska medvetet bortglömda för att de, de har inte den här ambitionen att vara kommersiellt ute där. Microsoft Theater i Los Angeles. Den 5 november 2022. Publiken jublar när Annie och Dave tar plats på scenen till tonen av Would I Lie to You? De är klädda i matchande skinnkläder från topp till tå. Dave Och Annie studsar fram till mikrofonen i sin korta, blonderade frisur. Fårorna i hennes ansikte är fler och rörelserna stelare. Men rösten är den samma som förr. Idag väljs Eurythmics in i det prestigefyllda rock Roll Hall of Fame. Och det här... Det första gången Annie och Dave spelar ihop på flera år. Och där så uppträder de på scen och man kan se hur otroligt ringrostiga de är- men samtidigt den här otroligt nästan barnsliga glädjen i att spela ihop igen. För Annie Lennox och Eurythmics-fantasterna Christian Kopponen-Wikström- och musikjournalisten Karin Bolin-Därne går Annie Lennox betydelse och arv- inte att överskatta. En av vår tids bästa sångerskor. En artist som vågade utmana förhärskande normer. Som vågar gå sin egen väg. Och som inte minst också är en fantastisk låtskrivare. Både som medlem i Eurythmics och som soloartist. Popikon, stilikon. Vara en barnbrytare för mängder med eh, kvinnor och outsiders oavsett kön i, i popmusiken så jag skulle vilja säga att jag blir nästan lite övertyngd av att bara tänka på allting som hon har gjort det är nästan för mycket så hennes arv är svårt att greppa för det är så stort Du har lyssnat på p 3 dokumentär om Annie Lennox, Eurythmics, syntar och en stilikon i kostym. Med mig, Siri Hill. Programmet gjordes av Stefan Sundberg, vintern 2023. Producent, Joanna Korbutiak. Exekutivproducent var Lars Truedsson. Och ljudet mixades av Fredrik Nilsson. Vill du veta mer om ljudklipp och låta i dokumentären så finns det på Sveriges Radios hemsida. P3 Musik görs av produktionsbolaget 3 Stadsmakten Media.